un camí per Austrofòbia Ailita, amb reps? Sí, Jeremy, hola. Que estàs sol? On són nosaltres? Estan jugant a futbol. Però jo estava cansat. Cansat? Que interessant. Jeremy, com ho sabeu els humans que esteu cansats? Notem que no tenim gaire energia. És com quan estàs baix de bateria, per això descansem. I... a tu t'agrada de descansar? descansar? Abans trobava que era avorrit. Però des que et vaig conèixer, m'agraden aquestes estones de descans amb tu. A mi també m'agrada Jeremy. Ei, hey, Ulrich, passa-me-la! Duc-t'ho molt que pugui. Mm. Ah. Ah. Ah. Una. Això sí que és una païssa. Hm. I tant que sí. Eh, nois, que es fa tard. Jo me d'anar. D'acord. Adéu, llumi. Fins demà. Hm. Hm. Mira que sou dolents. Quin parell de patates. Mm. Mm -hmm. Mm -hmm. Mm -hmm. Que necessiteu ajuda? I tu qui ets, eh? Em dic Teo. Sóc nou. Acabo d'arribar. Oh, m'agradarà aquest col·legi. Mm. <ríe> Hola, jo em dic Sissi. Mm -hmm. I aquests amics meus són l'Hervé i el Nicolà, els pitjors jugadors de futbol que hi ha. Molt de gust. Oh. Jo em dic Ot i ell Ulrich. Hola, Teo, com va? Vols jugar? Esclar, som-hi. Amb quin equip voleu que jugui? Nosaltres no et necessitem. No esteu perdent de 7 a 1? Tu Què hi dius, sí sí? Per què no? Sí de cart? pitjor ja no ens pot anar?? <coughs> Erem, ja sóc aquí. Molt bé, estem buscant la torre on hi ha part dels programes de l'escàner. És 30 graus al nord, Ailita. Ja hi vaig. Quan t'hagis connectat, em descarregaré la informació que hagis trobat. Segur que m'ajudaran a entendre millor com va la materialització. Bé, nois, hauríem de parar. És l'hora de sopar. 9 a 7, hem guanyat. Què et sembla, princesa? Si no hagués sigut per en Teo, s'hauríem destrossat. A mi no m'agrada el futbol. És per inútils. Jo diria que a no li cau bé, a en Teo. I de pèsols i pastanagues, com sempre. Sí, sí. Mm. Mm. Jo... Ja... Ja... nosaltres. Moltes gràcies, però no puc abandonar el meu equip. Oi? No cal que t'enganxis tota l'estona. Oi que no ets de la nostra colla? Doncs vés Ja ho sé, però m'agradaria entrar a la vostra colla, o potser que em digui... la colla de la Sisi, oi que sí? Què s'ha de fer? Has de passar unes quantes proves, que són molt difícils i perilloses. Mm. Massa difícils per tu. Haig de passar unes proves? Per què no em dieu quines són? Mm. Mm. La primera prova és netejar els vàters amb el raspall de dents. Trobo que és una prova molt estúpida. És com les que fan els nens de 10 anys quan van de colònies. Jo passo de fer-la. D'acord. Oh. Oh. Doncs si et negues a fer la prova, adéu. Ei, hey. des de quan menes tu? Jo diré jo, la prova. Has de mumificar l'esquelet que hi ha al laboratori. Ah, oh, veus? Aquesta és bona. Ja, <laughs> mm -hmm. mm. ah. ah. Jeremy, has aconseguit tota la informació? Sí, però no em serveix de res. Primer hauré de piratejar els codis d'accés als programes de l'escàner. Però és impossible. No, Elita, em sembla que es pot fer. Va, ja han sortit de l'habitació. I ja t'explicarem l'operació Teo després. Som-hi. <ríe> en tinc per estona. <ríe> Què vols fer? Estic trucant al nostre amic Jim. Així l'expulsaaran i ja ens veurem 30s. Què et sot el nostre brany? L'has fet molt bé, fantasmè. Què hi feu, vosaltres, aquí? Tranquil, ja t'ho hauríem explicat. Hmm... Em sembla que hi ha ja marro entre la Sissi i en Ja ho pots ben dir. I has acabat de dinar? No, però vull anar a veure l'Elita abans de la classe. Jo també en tinc ganes i anirem junts, d'acord? Deixeu les safates, és una pena llançar unes postres tan bones. No pots parar mai de menjar, tu, oi? Ah! Mmm! Mm. Mm. Ots, oh, si no pares, explotaràs. No. Ah! Ei! Mm -hmm. Mm -hmm. A quina regió ets ara? Ara vinc ara em em sembla que, que hi he notat possessions, però no m'estic segura. segura. El Xana? Trucaré al Jeremí. I estan passant coses estranyes al menjador. Pot ser cosa del xana. Per què? Què ha passat? Hi ha curts circuits per tot arreu. A Elita, pots mirar com està D'acord. Pareu un escàner per si el x ha activat alguna torre. Toquem el dos. No, és el que em temia. Torre localitzada. Jeremy, hi ha unes posicions unes molt del bosc. bosc. Sí, l'escanar confirma i l'Otil i l'Ulric estan atrapats al menjador. Yumi, jo vaig a la fàbrica. Avisa el director i després ves cap allà. Endavant. Puc parlar un moment amb vostè, plau, És important. Això? Jim, que estàs bé? Jim, digues alguna cosa? Es troba bé, hem de tallar el corrent. <tots> Hem quedat atrapats a la cafeteria. Enviaré la llum a Lyoko. Aquí farem el que podrem. Llum i afanya't, que no tenim gaire temps. He visat el director i ja sóc el pou que hi ha al parc. No ho entenc. Si he tallat el corrent. I no ha servit de res. Els bombers s'hi venen. No sé pas quines intencions deu tenir el Xana. I a la ciutat? Hi ha, hi ha un altre edifici apartat? No, i això em preocupa. Ja ens en sortirem. No pateixis, Herbé. Deixa'm en pau. Segur que s'arreglarà. Venen els bombers. Deia. I si ho provem pel sostre? Déu passar el mateix. Provem-ho. Aparteu-vos! Oh! Ostres! Això és una presó. No entenc per què ataca el menjador, el Shanna. No té ni cap ni peus. No es pot accedir a la ciutat a través del col·legi. En deu portar algun altre de cap. Calla! Em sembla que ja ho entenc. Deu ser un atac contra nosaltres. Sí? Vols dir? La Yumi i jo hem marxat de les postres, si no també estaríem atrapats. Uh, ens volia caçar tots quatre. Els Sean ens havem fumut aquest cop. No podem sortir d'aquí. Intenteu guanyar temps. La Yumi està sola i necessitarà temps per protegir la Elita. Ho intentarem. Jeremy, les pulsacions són molt intenses aquí. La torre no pot ser lluny. No, no La llum. Escanejo la llumí. llumí. Virtualització! Les posicions segueixen dues direccions. Cap novetat? Deixeu-me temps per analitzar el terreny. Rebo senyals contradictòries. No sé dir-vos quina direcció és la bona. Doncs ja sabem que ens toca. Cadascuna seguirà una direcció. Ens mantindrem en contacte, Jeremí. Som-hi! En els parets estarem protegits. El sostre no ens caurà sobre. Oh! Oh! Sí. Continuo? T'ho diré d'aquí tres segons. Deixa'm analitzar la zona. Ja vull sortir! Ja vull sortir! Ei! No ho facis! No veus que et pots entrecutar? <susurra> Tranqui·litza, fes Fes-li cas. No ho pots fer. Que no ho entens. Mm. Un cul de sac. és segur que porta a porta algun lloc. Deu portar el camí que segueix la Elita. Donc So i. Jeremy! Una seona Elita. Elita! Se t'acosten dos monstres. Tens oh, oh. Oh. És impossible, Jeremy! He tallat tots els cables. No pot ser. Això està igual. No poden intentar fer alguna cosa els bombers, pare? No paren d'intentar-ho, reina. Mm. Ens en sortirem, ja ho veuràs. Jeremí, hi ha alguna novetat? Faig el que puc, Úlric. Elita, que sents! Oh, no! Que no Elita, vegin, Aelita! La llum m'hi arribarà aviat! Arribarà a temps. N'estic segura. Confio en tu, Jeremy. No! Confio en tu. Això se'n diu arribar al punt, oi? Sí, sí, filla meva, no et desesperis. Els bombers intentaran entrar per la taulada. Oh! Ah. Ah! Ah! vas per anar al camí que porta a la torre. Allà! Això és el final! Gràcies pel que has fet abans. No t'hauria d'haver dit tot allò. Jeremy, que ja és urgent! Va! Ja falta poc! Obta, ja el veig. No, deixa'm aquí. Va, vinga, corre. No pateixis per mi. No! Yeah! Aptaló. Eh, nois, jo me'n vaig a casa. Si vols, jo t'acompanyo. No cal! Adé, Watt, i gràcies. No tenim pressa, oi? Els he presentat jo. Val més això que no pas llevar-se a mitjanit per anar a fer Poler bé, oi? Esclar que sí. No facis aquesta cara, Ulrich. Aquesta me la pagaràs. No estàs mai content. Tu hauries tingut una idea millor. No? Doncs jo tampoc.